Ellefti kabli, um sólina og tunglir og lókun Valalands. Svo er hermt að eftir undankomu melgkors hafi Valar setti lengi óhagganlegir á hásætum sínum við domringin. Samt skildi enginætla að þeir hafi verið aðgerðalusir, eins og Fjanor fjasaði um í fávisku sinni. Því að Valar starfa oft meira með huga en höndum, og í þögninni geta þeir án þess að mæla nokkurt orð frá vörum haft samráð sín á milli. Þannig heldur þeir vöku sinni á þessari löngu nótt valalands og hugur þeirra kvarlaði víða, jáfnvel aftur fyrir tilkomu jánsins, veraldarinnar og fram til enda heimsins. Tók að ekkert vald nýja viska léttaf þeim harmi sem þeir voru slegnir, nýja afmáð vitneskuna um tilveru hins illa á þegar við stundu sem það byrtist. Nú hörmuðu þeir jáfnvel ekki mest döða trjána heldur hvernig fjanur að þeir umsnúist í sín versta ham. Það var um leið í rauninni andstikilegasta verk Melkors, hvernig honum hafði tekist að eitra hug hans. Því að fjanur hafði verið skapaður magnaðastur á öllum sviðum, jæmt að líkama og huga, í hugreisti, þolgæði, fegurð, skilningi, jæmt í styrk og veikleika allra barna alföður, og í honum brann bjartur logi. Man við einn gerði sér grein fyrir því hví lík stórvirkjan hefði annars getað unnið til dýðar ördu og nokkrir vannjar sem sátu næturvökunna með völum greindu síðar frá því að þegar sendibóðin kom aftur og skýrði man við frá fórhertum svörum Fjanors, haf hann grátið besklega og lotið höfði. En þegar honum voru bórin allra síðustu orð Fjanors, að nóldar skildu að minnstakosti vinna slíkart á því að þar erðu óendaleg upp spretta söngva um allaframtíð. Þá allt í einu ristjan höfuð, eins og hann hefði heyrt rödd úr f Og hann sagði, Só skal vera, dýrkeftir verða þeir söngvar, og þó velkeftir, því að ódýrari geta þeir eigi orðið, því að eins og er hinn eini talaði til okkar, skal fegurð sem eigi áður þekktist koma inn í jáið, og þá mun jafnveldi ekki að gott að illt var til. En Mandós döðrahöfðingi meldi, samt verður það áfram illt, og bráttuminn fjánur koma til minna húsa. Blasiða hundrað og tíu Það var ekki fyrir en valar fregnuðu að nóldar hefðu raunverulega yfirgefið amalsland og væru komnir til meðgars að þeir upp af vögunni og hófist handa um aðgerðir sem þeim hefðu komið í hug til að bæta úr íllvirkjum elgors. Þá bað mann við Jáfunu og nýjennu að beita saman öllum sínum vakstar og lækningakröftum og beina þeim að þrjánum. En tár nýjennu gögnuðust ekki til að lækna döðasárin og lengi söng jáfanna áranguslöst í skugganum. Og þó, loksins þegar öll von virtist úti og söngvar hennar hljónuðu, þá spratt út á einni löflausur í grein stjarnegur eitt stort silfurblóm og á söngvagulli eitt gull epli. Javana tók þau í faðmsir. Síðan dóu trén og líflausir stopnarvera standa enn í Valalandi eins og minnisvarðar um horna gleði. En blómið og eplið fekk Javanna álað og mannveg blessaði þau. Og áli og þjóð hans smíðuðu kér til að halda þeim og varðveita ljóma þeirra. Eins og listi er í narsiljón, söng, sólar og tungls. Kér þessi fenguðu síðan vördu, svo að hún geti lyftiðum upp sem heiminljósum, bjartari hinnum fórnustjörnum og haldast á lofti nær ördu. Varta veitti aflift til að skjóta þeim og loftu upp í læri lög ylmens eða stjarngeimsýs og setja þau á ferð samkamt ferli fergli ofarbelti jarðar frá vestri til östus og snúa svo aftur við. Þegar völum tókst að framka þetta, rifjuðu þeir upp í rökkrinu það almyrkur sem áður hafið leiðið yfir ördu. Nú hafiðu þeir í huga að lýsa ekki aðeins upp í sæla Amannsland, heldur allan miðgarð, og beita þannig byrtunni til að hindra myrkraverk melgols. Þá myndust þeir líka þeirra afara hinna ófúsu sem orðið þauðu eftir á sínum upprunaslóðum við vöguvatt og vildu heldur ekki rauninni alveg breyðast náldum í útleiðinni. En auk þess gerði mannvið sér grein fyrir því að nú nálgaðist svo stund að mennirnir kemur í heiminn. Því að hernd er að jafnir strax eftir að valar háðu hinn að miklu styrjörd við melkor til hjálpar kvendunum eða álfunum hafiður verið fannir að hafa áhyggjur af hildunum, eftirkomundunum, hinum síðbór því að svo hörmulegar urðu afleiðingar fyrstu stórstýrildafrinar við Melkor í ótdæluvirki því lík ógræðanleg svöðu sár urðu á miðgarði að valar óttuðust í að landið yrði ekki lífvænlegt fyrir hildarna þar sem lí þeir líka hafði fengið veður af því að rættu að vera dauðlegir og á öllum hátt miklu veikari og burðarminni en kvennar til að þola kveskins ótta og ógnir þar við bættist að mann við var ekki einu sinni ljóst hvar mennarnir ættu fram Í norðri, söðri eða austri. Því fremur greipu Valar til þessar ás að koma upp þessum hemsljósum, en um leið ákvæðu þeir að styrkja varnir bústaðar síns. Blasiða hundrað og ellfu Ísýl, skínandi, nefndu hinnir fornu vannjar tunglið. En það var hinsta blóm stjarnegur í Valalandi. Og sólin kalluðu þeir anar. Hýð eldgullna epli söngvagulls. Nóldar aftur á móti kalluðu þau rana eða veivvísi og vasa eða eldhjarta, sem bæði vekur og eyðir, því að sólin var um leið sett sem táknum vöknun manna og hnygnun álfa, en tunglið til að heiðra minningu þeirra og vísa leiðina. Mærin sem valarvöldi úr hópi mæja til að fylgja keri sólar nefndist Arien. En sá sem skildi stýra himin tunglsins var Tilíón. Meðan trénlifðu hafði Aríen gætt hinna gullnu blóma í görðum vanja og vökvaðau með bjartri dögg Lórelíns. En Tilíón kom úr veiðiflokki Ormars og hafði silfurboga. Hann elskaði silrið og þegar hann þarnaðist kvíldar hafði hann verið vanur að hverfa úr veiðiskógum Ormars og halda til Lóriensgarða, þar sem hann lagðist fyrir til drauma við kvíldarlindir este í merglandi gistlum stjarnheikur. Því betist hann þess ákafur að fá það hlutverk að gæta þessa síðasta blóms silfursins. Mærin Ariin var máttúri en hann, og hún var valin þar sem hún hafði aldrei óttast þá hýtagisla sem stafaði þá aldinum söngveikuls og ekki skafaðast af þeim, en það var hún frá upphafi eldsál sem aldrei hafði látið melkor blekka sig nér áða sig til þjónustu. Augu Ariinar voru ofbjört til þess að jafnvel eldar gætu hort í þau og þegar hún nú skildi yfirgef á Alaland, Kasta hún frá sér skartgripum og klæðum sem hún hafið skrýðst að hætti vala. Svo stóðum þar sem alls nakin logi, ógnarleg í fyllingu þegurðar sinnar. Ísill eða tunglið var fyrst smíðaður og tilbúin og reis á undan upp í ríki stjærðanna. Það var því talið heið eldra þessara nýju ljósa. Alveg eins og stjarneyk að þið verið eldra tréð. Þá um skeið áttu heimurinn því aðeins tunglskynið og þótt að væri hið veikara ljós, hafði strax mikið áhrif. Mart rumskaði við og spratt upp sem lengi hafði sofið svefni í aðvönnu. Þjónar Morgots urðu furðu losnir, en alvar hinna að ytri landa horfðu upp fagnandi og fullir aðdáunar. Og þannig vildi til að rétt í því að tunglið reysi fyrsta skipti upp úr myrkrinu í vestri, létt finngólfur þeyta silfurlúra sína og hóf ásamt liði sínu hergöngu inn á miðgarð, eftir rækningafjör sína yfir svarra ísanna og framann við sig sáu fyrkingarans í fyrsta skipti skuggana af tungsljósinu langa og dökka fyrir framann sig. Sjö sinnum hafði til í tunglinu um himinin og var í áttunda skiptið komin fjärst í östrið þegar far ariinnar varð líka tilbúið. Par með reis anar sjálf sólin upp í allri sinni dýrið og fyrsta dögun sólarinnar hýrtist lengst í vestri, eins og eldarmiklir loguðu á tindum gildisfjalla. Og brátt breyttist eldurinn út um allan heiminin og það kviknaði í skýjum meggars og hvað við sem ímur margra fossa. Blasiða 112 Þá brá morgótti íkla í brún og hann boraði sér niður og hvarf í neðstu dýpi ángbanda með þjónum sínum. En í ílsku sinni sendi hann upp frá sér mikinn ófverra dökra reikskýja og var sem hann vildi sveipa landið myrkur hulum gegn byrtu þessarar voldugu dagstjörnu. Varda af því fyrstu hugsa sér að þessi tvö heimnaför skildu sigla fram og aftur um ilmen stjarnfestingu himinsins og vera jafnan á lofti, en þó ekki fylgjast að. Bæði skildu þau koma upp lengst í vestri yfir Valalandi og sigla þaðan til austus og síðan snúa við og jafnskjótt kemi hitt reglulega upp vestrinu. Hinnir nýju dagar skildu alveg þessu áður á trjánum teljast frá samblöndun ljósanna, þegar Aríen og Tiljón mættust á miðri leið yfir jörðinni. En Tiljón var kvíkull og óörugur á hraðanum. Hann rugglaðist í rýminu og tókst ekki að fylgja fyrir mæltri í braut tunglsins. Hann var líka alltaf að reyna að nálgast Aríeni, örfadur af nakinni fegur þennar, þótt sólalógin brendan og myrkvæði þannig löngum stundum himnafar tunglsins. Vegna þessarar óreglu til hún, og þó ennfrekar sækir bæna Irmós Lóriens og konu hans kvíldargeðjunar este, sem hvortuði við því að í þessari stöðugu dagspyrtu hefðu svefn og kvíld verið útlægir frá jörðinni og stjörnundar ammaðar. Þá ákvarð var að breyta heimlasiklingunni þannig að gefa heiminum ákveðin tíma rökkurs, skugga og náttmerkurs. Hún lét við í sólinni að taka sér dálitla kvíld í varalandi hniga þar niður í kælandi barm vistahafs og þannig urði kvöldin lagnavar tími og hvíldar sólarinnar sem hófst með hinum fegustu og gleði yfir amalslandi en rétt á eftir tóku þjónar sjávarkonungsins Ilmis við sólinni dróuna niður í hafjúpinn en síðan varðu na hraða siglingu síni undir til að komast óséð til austurs tímanlega til að hefja sig þaðan aftur upp á himinnin svo að nóttin erði ekki of löng og hýð færi á kreik undir tunglinu. Þegar sólin kvarfi bylgjur hins ysta hafs, hitaði hún það svo upp að það glóði af eldslítum og Valaland nautbyrtunar þalli lengur, jæfnvel eftir að Aríen var horfin. En svo, meðan hún sildi undir jörðina og nálgavist austrið, þá dopnaði eldspyrtan og dymt varð líka yfir Valalandi. Þá sérðu Valar mest döða söngvaguldsins. Í dögun þegar sólun reis fjärst í austri, lágu þungir og dimmið skuggar frá varnarhring hinn að miklu gyrðisfjalla yfir hinnu blessaða amalfslandi. Varda vildi nú skipa tunglinu reglulegan siglingafyril með sama hætti. Láta það fara undirjörðina til að rísa upp aftur í austri. Og ætlaðist hún þá til að þau skiptust á, þannig að tunglið kæmi aldrei upp fyrir en eftir að sólin væri horvin af himlinum. Blasiða hundrað og En til var alltaf mjög kvíkull, siglingans óregluleg, og enn fór sem þyrr að hann dróst stöðugt að sólargeðjunni ariinu og verður ekki hægt að koma í veg fyrir það, svo að oft muniðu sjást bæði saman yfir jörðinni á sama tíma. Og jafnbel getur að einstaka sinnum gest að hann komi svo nærri sólinni að hann skikki á byrtu hennar, og það verður myrkur um miðjan dag. Af því hver tungli var löst í rásinni, hættu vannjar að telja dagana eftir gangi þessu heldur mýðuðu við gang sólarinnar og svo mun ættið verða til hins mikla umskakka jarðar. Því að til í hon tunglvörður kerði sig aldrei um að tefja lengi í Valalandi, heldur flýttan sér sem mestan mátti yfir vesturálfuna yfir skugga rýma áramannsauðnir og valabygð og svo stiftan sér í bráðasta niður í gjána handan ystahafs og þar gat hann verið aðleitna róla um hólur og hella undir rótum ördu og tafðist stundum svo hann varð oft sitt að snúga aftur. En einnig kom til að eftir hérna löngu nótt yfir Valabyr varð ennþá bjartara yfir miðgarði. Því að þar kvíldi sólinn sig og þessi ljós heiminnsins komur þar nær jörðinni en annastadar. En kvorki sólinn né tunglið geta þó vakið aftur hýð eldra ljós, sem stafaði frá trjánum áður en þið hurðu snortin eitri ungóllíandar. Terraljós lifir einungis í silmerklónum. Morgott hataði þessi nýju ljós og um tíma stóðan upp í alvegar ráðþróta kakar þessu óvætta bragði vala. Hann gerði tilraun til að ráðast á Tiljón í tunglinu og grandunum, sendi skukka anda sína upp á mótunum svo að kom til átaka á sjálfri festingunni undir stjörnunum, en Tiljóni tósta hringla allugunni. Morgott var hins vegar miklu hrættari við ari í sólinni og þorði ekki að koma nálegt logandi eldi hennar. Enda hafðan sennilega ekki lengur afl til þess, því er eftir því sem hann óks að ylsku og sendi ekkit frá sér nema fólkskuverk tóm, fólkinni legum og ófreskum, var eins og drægi úr mætti hans, og illvættirnir sóguðu kraftans til sín, svo hann varð háðari jörðinni og sífelt tregari til að koma upp úr dökkum jarðhólum hennar. Hann og þjónar hans þoldu ekki gesta sólarinnar, urðað þela sig í skuggunum fyrir ari henni, ekki hort í hana og reyndu því stöðugt að hylja yfirræðasvæði sitt með reikarstrókum og mestu eymirju. En þegar valar urðu varir við atlögu morgots að til í honni, fóruður jafnveglað óttast að hann kynni að finna upp ekkverja nýja klæki og ilskubrögð til að skada þá sjálfa. Þeir voru treyjir til að hegja nýja stórstyrjöld gegnum á miðgarði, en þeir gátu ekki glimt því þegar þeir forðumdaga voru óvarir um sig og kvildust á almarensegu að hann notaði tækifærið til að steipa um koll heims lömpunum tveimur. Nú veldu þeir koma í vekk fyrir að eitthvað álíka hendi Valaland. Blasiða 114 Því tókuðu þeir upp á því á þessum tímum að hlaða gyrðisfjöllónum, hinum mikla vekk pelórís, upp í ennmeiri, þverknýftar og ræðilegara reyginhæðir, bæði til austus, norðurs og suðurs. Hinnar ytri hlýðar gerðu þeir dimmar og fægis léttar. Á nokkura fótfestinga eða hjalla, snarbrattar niður í djúpið, hér ytra borð þeirra hart sem gler, og rísu fjöllin upp í gnæfandi turna tinda, kringta kvítum ís. Stanslaus vöguvörður var settur allt um kring, og á þeim var ekkert fjallaskarð að finna, nema ljósaskarð, sem þeir lokuðu ekki vegna þeirra elda sem enn bjögutarður utan, og hefur reynst þeim trúir því að þýrjónsborg á trúnuhauji ríkti finnfinnur enn yfir leifum molda í þessu djúpa skarði í varnarringin. En það var líka nöðsynlegt fyrir alla af kynstofni álfa, jappel fyrir vanja og yngva hafðinga þeirra að fá við og við að anda að sér hinnu ytra andlofti sem berst með vindunum yfir úttafið frá fæðingalandi þeirra. Og Valar vildu heldur ekki útiloka og stýja frá sér telurónum á ströndinni sem líka oru af stofni álfa. En þeim munn betur bjúgu þeir um varnir skarðsins. Restu þar mikla vígamúra með öflugum turnum og þéttir í varðstöðu og efst í skarðinu þar sem það byrjuð að halla niður að valimarskjettunni voru restar herbúðir miklum herabla svo að tryggt væri að kvorki fugl nýja dýr, nýja álfur nýja heldur maður þegar þeir byrstust nýja heldur nokkur önnul skepna frá miðgarði kæmist í gegnum þá vikarða. Frá þessum tí Sta var söngurinn núrtale valin og refa þegar lokun valalands en þar er því líst hvernig valar skipuðu keðju og sökultuðum álaga eigum niður með fram allri austurströndinni og slógu töfrum allt umhverfis og skuggafokum og villum þannig rauðu þeir þem niður eins og neti lengstúr norðri um myrkar bylgjur skuggahafsins og langt til suðurs fyrir utan eyjuna einu tol er esa hina einmana eyju Þángað mátti komast með því að sigla í vestur frá hopnum miðgars, en varla var hugsanleitt að nokkurt skip kæmist klaklust í gegnum herfjötur eiganna, því að í hættulegum sundunum stundu bárurnar stöðugt á dimmum bóðum í vöfðum þóku. Og í hálfrökkurinu og þókumóðunni lagðist slíkur þungi og þreita á sæfærana og fylgti þá slíkri andstið á hafinu að þeim fannst þér knúnir til að komast á fullt land, en allir þeir sem stigu fæti á eigarnar, Genguðar í ævar gildru og sopnuðu hinnum langa svefni allt til hins mikla umskakka heimsins. Þannig rættist spá mandósar í fórdæmingu hans yfir nóldum á Aramanns öðnum að þið blessaða ríki erið þeim lokað um aldur og ævi. Því hlutu hinnir mörgu sendibóðar sem gerðið voru út á síðari tímum og síldu út í vestvið að týnast í hafi og komst enginn þeirra til Valalands nema aðeins einn voldugast í sæfarin sem um er getið í sömfum. Blasiða hundrað og